Лю-Цесінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Рік першої епохи кризи. Опція життя. ЯНДУН прагнула себе врятувати, проте розуміла, що Надія примарна. Вона стояла на балконі останнього поверху центру управління прискорювача частинок. З цієї висоти всю 20-кілометрову окружність прискорювача було видно, мов, на долоні. На відміну від звичайної практики розміщення колайдерів під поверхнею землі, тор цього прискорювача був поміщений у бетонну трубу, прокладену ззовні. Споруда у світлі призахідного сонця мала вигляд величезної крапки. Примітка. У китайській мові знаки синтаксису певною мірою відрізняються від звичних нам. Так крапка має вигляд кола. Зроблено це з метою уникнення плутанини у прочитанні ієрогліфів, оскільки крапка може бути сприйнята як складова частина ієрогліфа, що відповідно повністю змінить його прочитання і значення. Кінець чого воно віщує? Сподіваюся лише фізики. Раніше буття Яндун мало чіткий стрижень, хоча життя і світ довкола можуть набувати почварного вигляду на макро- і мікрорівнях, усе гармонізоване і досконале. Зрештою, наш повсякденний світ лише каламутна піна, що увінчує ідеальні хвилі глибокого океану реальності. Але тепер з'ясувалося, що насправді цей світ і є уособленням прекрасного. Натомість мікросвіти, які охоплює він, і макросвіти, що охоплюють його, були значно хаотичнішими і потворнішими на вигляд, ніж наша оболонка. Жахаюче знання. Насправді вона могла б прожити без усього цього, зриктися кар'єри вченої фізика, обрати галузь, що немає нічого спільного з теоретичною фізикою, Одружитися, завести дітей і зажити тихим сумирним життям, як і більшість людей. Проте назвати повноцінним життя, в якому половина тебе відмерла, буде важко. Але тут йдеться про її матір. Яндун якось випадково виявила в комп'ютері матері деякі повідомлення, зашифровані програмою з неочікувано високим рівнем захищеності. Це її неабияк зацікавило. Як і більшість літніх людей, мати Яндун була не надто обізнана з комп'ютерними технологіями, тож вона. Не використовувала спеціальної програми шредера для знищення розкодованих повідомлень, а просто стирала файли. Вона й гадки не мала, що інформацію можна було б легко відновити навіть після повного форматування жорсткого диска. І Яндуну перше в своєму житті приховала щось від матері вона відновила частину видаленої інформації й документів. Обсяг виявився надзвичайно великим, і на ознайомлення пішло кілька днів, проте тепер Яндун знала все. Ретельно приховані секрети матері і факт існування Трисоляриса. Приголомшена цією звісткою, Яндун не могла повірити, що її мати, з якою вона прожила під одним дахом усе своє життя, виявилася геть іншою, незбагненною людиною, в існування якої в цьому світі повірити було неможливо. Яндун ніколи не наважилася б запитати матір про це, бо тоді рідна людина повністю і незворотно перетворилася б на щось інше, чуже і незнайоме. Але попри наявність цієї страшної таємниці, Яндун вважала за «ліпше» робити вигляд, що нічого не сталося. Що її мати – це ще та людина, яку вона знала. Тож життя триватиме, хоч і тут лишиться хіба що його половина. З її досвіду жити наполовину вдиху – це ще не край. Багато хто саме так і живе, навіть не мріючи про більше. Допоки ви змушуєте себе забувати і пристосовуватися до навколишнього середовища, Життя на 50% може бути спокійним і навіть цілком щасливим. Але ці дві речі, дві половини, і були її цілим життям. Яндун оперлася на поручні балкона. Дивилася вниз у бездонну прірву, прислухаючись, як страх перемішується зі спокусою. З першої строки сильніше, вона відчула, як сталеві поручні завібрували під її вагою, тож Яндун різко відсахнулася назад, немов її вдарило струмом. Вона не наважилася лишатися тут і надалі, тож повернулася до операторської з розміреним гудінням терміналів. Тут знаходиться суперкомп'ютер, що в режимі офлайн опрацьовував отримані від прискорювача дані. Деякі з терміналів управління були вимкнені кілька днів тому, але зараз знову радісно миготіли. Це трохи розважило Яндун, проте вона пригадала, що інформація від колайдера більше не надходить, і наразі потужності комп'ютера передані на допомогу іншим проєктам. В операторській залишився лише один молодий чоловік, який підвівся, що й не побачив Яндун. Примітною деталю в зовнішності хлопця були окуляри в неймовірно широкій оправі яскраво зеленого кольору. Яндун пояснила йому, що затрималася лише для того, щоб спакувати деякі особисті речі. Але коли зелені окуляри почув, хто вона така, то почав із захопленням розповідати про проєкт, який він зараз прораховує на суперкомп'ютері. Це була математична модель еволюції землі що відтворює геоморфологію поверхні планети в минулому та прогнозує її в майбутньому. На відміну від усіх попередніх проєктів, ця модель враховувала вплив морів та океанів і ще безлічі чинників – астрономічних, біологічних, геологічних, атмосферних. Зелені окуляри активував кілька великих екранів, щоб Яндун могла наочно побачити результати розрахунків. Картинка повністю відрізнялася від звичних стовпців цифр і пачків кривих. Детальні кольорові зображення демонстрували континенти й океани з великої висоти. Зелені окуляри мишкою вправно проскролив зображення, масштабуючи його. Загальна картина материка змінилася устям річки із заростями дерев. Яндун відчула, як живий подих природи пронизує те місце, витісняючи повністю затклу неживу абстрактність чисел і даних. Це несподіване відкриття дало їй маленький передих від нав'язливої клаустрофобії. Після пояснень зелених окулярів, Яндун зібрала речі і увічливо попрощалася, щоб піти. Розвернувшись і попрямувавши до виходу, вона відчула, що зелені окуляри все ще пильно дивиться її услід. слід. Вона не дартувалася від такої уваги з боку чоловіка. Навпаки, відчуття було приємним, наче нечасте зимове сонце вийшло з захмар, зігріваючи душу. Раптом її пронизало нестримне бажання з кимось поговорити, тож вона зупинилася і знову повернулася до зелених окулярів. Ти віриш у Бога? Яндун сама здивувалася своєму запитанню. Зважаючи на прораховану в цьому приміщенні модель еволюції землі, запитання видавалося ще недоречнішим. Зелені окуляри також, вочевидь, був приголомшений запитанням. Лише після тривалої мовчанки він зміг достатньо оговтатися, щоб розгублено запитати про якого Бога ти говориш? Просто про Бога. На неї знову навалилося задушливе відчуття повного виснаження. Пояснювати буде щось іще не лишалося сил. Я не вірю в нього, але Яндун вказала на обриси континентів і оканів на одному з великих моніторів. Умови середовища, в якому може зародитися і надалі існувати життя, дуже жорсткі й не дозволяють відхилень навіть на незначні значення. Наприклад, вода в рідкому стані існує в дуже вузькому температурному діапазоні, коли на це поглянути з точки зору космології, то варіативність стає ще меншою. Якби характеристики великого вибуху відрізнялися хоча б на одну квадрильйонну в той чи інший бік, не виникли б важкі хімічні елементи, а отже життя загалом. Хіба це не очевидний доказ розумності процесу творення? Зелені окуляри похитав головою. Я не надто обізнаний із теорією великого вибуху, але щодо довкілля Землі ви помиляєтеся. Земля породила живе, а тепер живе змінює Землю. Сучасний стан довкілля насправді результат взаємодії між ними. Він на секунду замислився, схопив мишку. Ліпше змоделюємо. Зелені окуляри вивів інтерфейс налаштування системи на великий екран украй запаморочливий набір вікон і параметрів. Але коли зняв прапорець із верхнього коричневого вікна вибору, всі інші вікна стали порожніми. Ми прибрали всі розрахунки опції життя, а тепер запустимо сценарій розвитку неживої землі. Я знизив детальність розрахунків. Тож це потребуватиме менше часу. Яндун поглянула на інший термінал і пересвідчилася, що суперкомп'ютер працює на повну потужність. У такий момент споживання енергії дорівнювало потребам невеличкого містечка. Але вона не зупинила зелені окуляри. На великому моніторі з'явилася новоутворена планета із розжареною до червоного поверхню, схожа на жаринку, що й не вийняту з печі. Час летів, змінювалися геологічні епохи, планета поступово вистигала. Кольори і текстура поверхні повільно і рівномірно змінювалися, зачаровуючи спостерігача, немов мали якийсь гіпнотичний ефект. Через кілька хвилин на екрані з'явилася оранжево жовта планета, що свідчило про завершення процесу моделювання. Це лише найгрубіша модуляція. Щоб провести детальні розрахунки, потрібен місяць, сказав зелені окуляри. Класнувши мишею, він зменшив масштаб, зробивши планету видимою з космосу. Камера пролетіла над величезною постелою оминула безліч дернацьких гір, схожих на гігантські стовпи. Потім велетенську бездонну ощілену круглу улоговину, що скидалася на кратер. «Це що?» – запитала Яндун. «Земля без зародження життя. Це зображення планети на сьогодні. Поверхня матиме приблизно такий вигляд. Але де океани?» «Ані океанів, ані річок. Уся поверхня зневоднена. Ти стверджуєш, що якби на землі не існувало життя, то не було б і води в рідкому стані?» Реальна ситуація може виявитися набагато дивовижнішою за цю. Це лише грубі прикидки, але вони принаймні дають змогу зрозуміти, наскільки наявність життя впливає на знайомий нам сучасний вигляд нашої планети. Але то ви вважаєте, що життя – це лише м'яке, тонке, вкрай тендітне нашарування на поверхні землі? А хіба ні? Тоді ви нехтуєте силою часу. Якщо колонія мурах перетягуватиме крупинки розміром із зернятку рису, за мільярд років – вони зрівняють із землею гору з-за вишки стайшань. Дайте достатньо часу, і життя виявиться міцнішим за гірські породи і метали, потужнішим за урагани і виверження вулканів. Але гори здебільшого утворюються внаслідок дії геологічних процесів. Не завжди. Життю може й не під силу звести нові гори, проте йому до снаги переформатувати гірські хребти. Скажімо, є три гірські піки. Нехай два з них вкриті рослинністю. Третій незабаром буде зруйнований ерозією під дією вітру. Незабаром це десятки мільйонів років, за геологічними мірками й оком не змигнути. Тоді що сталося з окланом? Для відповіді потрібно уважно переглянути запис процесу моделювання. Він занадто громісткий, але можна здогадатися, що рослини тварини і бактерії відіграли важливу роль у формуванні знайомої нам атмосфери. Якщо життя не зародиться, поточний склад атмосфери дуже різнитиметься від сучасного не зможе компенсувати негативний вплив ультрафіолетового випромінювання. Та сонячного вітру, тож океан випарується. Невдовзі внаслідок парникового ефекту атмосфера землі нагадуватиме венеріанську. Водяна пара виплюватиметься через верхні шари атмосфери в космос, і за кілька мільярдів років земля остаточно висохне. Яндун мовчки дивилася на висохлий жовтий світ. Тож земля, яку ми знаємо, домівка власноруч сконструйована самим життям, і це не має нічого спільного з Богом. Зелені окуляри театральним жестом обвів. Великий екран, вочевидь, надзвичайно пишаючись власним красномовством. Насправді, за теперішнього стану Яндун зовсім не була готова обговорювати такі філософські речі. Але коли зелені окуляри прибрав прапорець із виникненням життя з математичної моделі, її раптом пронизала шокуюча здогадка. Вона поставила наступне не менш жахаюче запитання. «А як щодо Всесвіту?» «Усесвіту? А що з Всесвітом?» – спантилучено перепитав зелені окуляри – закриваючи віконця математичної моделі. Чи існує аналогічна модель для прорахунку виникнення і розвитку Всесвіту? І якщо прибрати аналогічний прапорець виникнення життя з самого початку, то якого вигляду набуде Всесвіт? Такого самого, як і зараз. Усі розрахунки та взаємовпливи, про які ми зараз говорили, обмежуються суто землею. Життя рідкісне явище на теренах Всесвіту, і воно не має значного впливу на його еволюцію. Яндун хотіла ще щось сказати, але передумала. Розпрощавшись із зеленими окулярами і постаравшись подарувати йому вдячну усмішку, вона вийшла з будівлі і поглянула на зоряне небо. За інформацією, яку отримала її мати, життя у Всесвіті не таке вже й рідкісне явище. Усесвіт насправді виявився щільно заселеним. Отож, як життя вплинуло на еволюцію Всесвіту і наскільки глибокими були ці зміни? Друге питання особливо непокоїло Яндун. Вона знала, що її вже не до снаги врятувати себе тож припинила думати про це і намагалася перетворити свій мозок на чорну порожнечу. Але останнє запитання вперто звучало в підсвідомості. Чи природа – життя? Справді природна? Рік четвертий епохи кризи Юнтяньмін Після сьогоднішнього щоденного обходу лікар Джан, уже йдучи з палати, залишив Юнтяньміну свіжу газету. Свої дії він пояснив тим, що пацієнт доволі тривалий час перебуває в лікарні, тож йому зайвим буде залишатися в курсі справ у великому світі. Це здавалося дивним, бо в палаті Юн Тяньміна був телевізор. Вочевидь, лікар мав якісь інші підстави для такого вчинку. Перший висновок, який Юн Тяньмін зробив після читання свіжої преси, був про те, що порівняно з долікарняними часами новини про Трисолярис і ОЗТ вже втратили присмак сенсаційності. Зрештою, навіть з'явилася певна частина новин, які не мали жодного стосунку до Трисоліріанської кризи. Людська природа правила своє, і нагальні повсякденні проблеми поступово витісняли питання виживання людства через 400 років. І це не дивно, коли пригадати, що відбувалося 400 століття тому. В Китаї династія мін доживала останні роки. Вже скоро манджурський полководець Нурхаці створив нову династію Цін, завершивши золотий вік влади етнічних китайців. В Європі якраз добігала кінця епоха темного середньовіччя, але на парову машину ще доведеться зачекати 100 років, а на загальне поширення використання електричної енергії – цілих 300. Не вряд чи тоді хтось переймався долою людства за 400 років. Це так само смішно, як і скаржитися на минуле. Щодо себе, то зважаючи на стадії перебіг захворювання, Юнь Тяньміну не варто було перейматися проблемами навіть наступного року. Одна зі статей передовиці – Привернула його увагу, хоча й не була головною темою номера. Спеціальна сесія Третього постійного комітету Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про евтаназію. Це здавалося трохи дивним. Спеціальну сесію постійного комітету Всекитайських зборів народних представників скликали для розгляду законодавчих ініціатив, пов'язаних із адаптацією законодавства до потреб трисолірської кризи. На перший погляд, закон про евтаназію не мав нічого спільного з кризою. То чи лікар Джан хотів, щоб він побачив саме цю новину, сильний кашель змусив його відкласти газету і спробувати заснути. Наступного дня в телевізійних випусках новин було кілька репортажів і інтерв'ю, присвячених закону про евтаназію. Але ця тема не викликала особливого занепокоєння серед населення, більшість відреагувала цілком стримано. Цієї ночі кашель і складна дихання, а також нудота і слабкість, спричинені курсом хіміотерапії не давали Юнтяньміну спокійно заснути. Старий Лі, який займав сусіднє ліжко, підсів до нього і допоміг знайти кисневу маску. Пересвідчившись, що інші двоє сусідів по палаті міцно сплять, він нахилився до Юнтяньміна і зашепотів. Цяо Юнь, я вже скоро піду». «Виписують?» «Ні, в кращі світи». Потім, коли обговорювали питання евтаназії, вони теж воліли користуватися ефемізмами, ніж говорити прямо на цю тему. «Як вам взагалі таке спало на думку? У вас такі чудові діти!» Від несподіванки Юнтяньмін аж підвівся на ліжку. «Саме тому я і зважився на цей крок. Якщо лікування затягнеться бодай ще трохи, їм доведеться продати будинок, а позитивного результату все одно годі очікувати. Я маю дбати про долю онуків». Старий лі здається зрозумів, що Юнтяньмін – не найліпший співрозмовник для обговорення цієї теми, тож мовчки обережно потиснув його руку і повернувся на своє ліжко спостерігаючи за мерехливими тінями дерев, які кидали на занавізки вуличні ліхтарі, Юнтяньмін заснув. Уперше, після того, як йому діагностували хворобу, він спав спокійно. У вісні він бачив себе в маленькому паперовому човні без стерна, що плив тихою водою. Туманне темно-сіре небо сіяло прохолодним дощем, але краплі, здавалося, не падали на воду, її поверхня лишалася гладенькою, немов дзеркало. Така ж, як і небо, сіра вода, була скрізь і на обрії зливалася з небом, і не було видно кінця краю, жодного натяку на берег. Прокинувшись рано вранці, Юн Тяньмін пригадав сон і здивувався присмаку, який то лишив по собі. Дивна впевненість, що в тому світі завжди накрапатиме невтомна мряка, яка не відбиватиметься в непорушній водній гладіні, а небо незмінно глибочитиме насиченим свинцем. Бажання старого лі мало скоро втілитися в життя. Узгодженню загальноприйнятного терміна процедури передувало тривале обговорення в пресі. Варіанти з «виконанням» вочевидь не підходив. Слово «реалізація» також не повністю передавало всі нюанси. Завершення стверджувало, що смерть невідворотна і прийде в зазначений час. І це також не відповідало суті процедури евтаназії. Лікар Джан запитав Юнтяньміна, чи вистачить у нього сил, аби бути присутнім при втіленні бажання старого лі скористатися правом на евтаназію. Він швидко пояснив своє запитання бажанням забезпечити максимальну присутність представників різних верст населення під час проведення першої офіційної процедури в місті. Звісно, нічого такого. Просто інший пацієнт лікарні не був би зайвим тільки усього. Але Тянній не міг позбутися відчуття, що запрошення має й прихований зміст. Як там не було б, лікаржан завжди добре ставився до нього, тож він, не вагаючись, пристав на пропозицію. Раптом у нього виникло відчуття якого він ніяк не міг позбутися. Буцімто обличчя ім'я лікаря були знайомі йому ще до госпіталізації. Ця думка з'явилася в нього лише зараз, тому що раніше все спілкування між ними обмежувалося виключно обговореннями його стану і вибором протоколу лікування. Виявилося, що коли лікар говорив на інші теми, його манера спілкування дуже відрізнялася від професійної. Ніхто з членів родини Лі не був присутнім на процедурі. Він навіть не повідомив їх про своє рішення. А волів, щоби Міське бюро реєстрації цивільних станів, навіть не лікарня, повідомило про настання смерті. Новий закон про евтаназію дозволяв таку опцію.